І я. І скажімо, чи це неправда? Думка повинна пособляти ділу, а не спиняти його. Народи, що вміють інтенсивніше думати, працюють інтенсивніше. Доказом Англії і Німеччина. Слов'яни – люди чуття сентименту, а додумання вони не скорі. Хоч спосібні, навіть дуже спосібні. Чужа влада, як французька Бонна, панночку, тримала нас сторонь від думки. Православ'я теж своє зробило. А нам треба думати. Думати, щоб працювати. Навіть нам, землеробам. Невже ж лове, бали і побут над морем з рулетою, фліртом та іншими додатками, нібито панського життя, це одинока пожива для нашого духу. А мудра книжка? а гарна розмова, а сіра година зі своїм «я», з вобідним від питань про векселі, контракти купної, продажі і так далі. Хіба ж воно що? Ніщо. Чоловік, котрий може жити гарно і добре, а не живе, бере важкий гріх на свою совість. Бо що ж тоді мають казати бідні і безсталанні, для яких життя – одна велика мука? У них песимізм – річ оправдана а в нас він хвороба, хвороба дармоїдів. Пане, докторе, озвалася графиня, як бачу, і в вашем словнику не бракує крепких слів. Слова повинні слухати гадок, ласкава пані, а я привик у вашому милім товаристві говорити те, що думаю. Я теж, простіть, що перервала. Це не промова, а розмова, свободна обміна гадками. І ми безнастанно одній другим перебиваємо. Мої ж гадки, як можна було запримітити, йдуть до того, щоби вчитися, розвивати силу думки. Але не спиняти ні охоти до життя, ні радости, ні стремління до високих цілей. І не забувати, що чоловік, котрий назбирав у своїй голові багато знання, а нічого доброго не зробив, навіть тим знанням з другими, з менш освіченими не поділився – Подібний до лихваря, котрий ціле життя збирав дукати, а перед смертю взяв миску сметани, всипав туди свої дукати, з'їв і помер. О, і придумали порівняння. Я його не придумав, дорогі пані, я його взяв із дійсності. Взагалі дійсність від уяви буйніша. Це зробив один з моїх предків, тільки він не був лихвар, а звичайний собі ощадний чоловік. І що з ним сталося, спитав Хмелинський. «Нічого, поховали. Аж геть пізніше, в багато літ пізніше, знайшли десь у смітті миску з недоїдженою сметаною, з кількома дукатами, котрих смерть не дала йому проковтнути. Так-так, ласкаві пані, чоловік – це дивний твір, одинокий на світі, як сказав, мабуть, Кант, котрого треба виховувати». «Людина – це єдине творіння, яке необхідно виховувати», – проговорив Хмелинський з Паленів. Прийшло йому нагадку, що може собі хтось подумати, не мовто він пописується своїм начитанням. «Браво, браво, пане Хмелинське, у вас, як бачу, пам'ять нічого собі. Не закопуйте ж цього таланту, а розвивайте, бо то навіть у буденному нашому житті велика благодать. А тепер, коли наші чарки завдяки антоніму повні... Випиймо за виховання будучих людей. Він підніс свою чарку вгору. Хвилину надумався, а тоді доторкнувся нею до чарки панни Марії. Марія спаленіла нараз як рожа. Рафиня запримітила це і тільки всміхнулася легко усміхом, яким всміхаються пані на старих портретах. А я все ж таки п'ю за здоров'я будучого, гарного, здорового, сильного чоловіка. Повторив доктор і випив чарку до дна. Не маєте чого, пано Марійку, соромитися такого здоров'я. Молоді все ж таки ближчі до здійснення такого ідеалу, ніж ми. Пан доктор, нині в особливім настрої, сказала графині. Я вас таким давно не бачила. Ви вгадали, графине, нині я себе дуже добре почуваю. Може, це радість, що вернув з моря, а може, спомини про давно минули, не знаю. А до того вечеря. Паштетики, печені курята і струдель з яблуками. Так гостила мене покійна мати, як бувало додому приїду. І якраз тому я й заказала приготовити таку вечерю нині. Дякую.